Bai, Eguno, eh? eta esan bezala, beno, ba, lapurdiko herri guztietan dantzan. Eh? Ibiikoara gaurkoan, ala ibi bat Basque Countring, taldeko lagunak lapurdiko berrogeita bat errietan. Eh? Maitza, ba, lapurdiko erri guztiak lehen aldiko zelgartzen bituen bideoa dugu. Lapurdi Around eh, izenekoa. Eh? Lapurdi Around edota, eh, ez dakit, lapurdiz gaindi eh, deitzen da eta interneteko ba, YouTube sarean eh, plazaratu eta egun gutxitan gutxietan ba, egunero kasik mila eh, bisita jasobitu. Proiektu bitxionen berri emateko gaurkoan ba Inaki goikotxea. Eh? Irundarra dugu gurean, Inaki, kaixo? Kaixo, un hon. Ongi etorria. E, Zuzara bideotan, dantzara agertzen dena mutikoa. Bideoguzietan, edo herri ba, guzietan agertzen dena, beste batzuk ere. Eta taldea agertzen baita izan ere, e, nabar mendu garra dugu, talde bat e, zaretela. Hain zuzien ere, ba proiektu onengi belean, ez? Hori da gugara, bazkenean, ba, irungo laulagun, e, moditzen gara Marea Rubio, Iker Zabaya, Jaber Irbarren eta Laurok eta bakutsa da barraskilaria, e, bideo kontuetan ibiltzen dena, e, webtan webgunaak egiteko ba, ditua dena kazetarik eta olako talde bat sortu gara elkartu gara, eta bueno, ba, lau ba gara eta balokoporitetan murgiltzen gara eta oraingoan ba lapurdi izan dugu gure gure bideoaren paisaia uhum. izan dena. Eh bideo ikusirik artista batzuk zaretela ez da dudarik baina hori galdetu bar nahi benetazko artistak zareten ikusten modu pizkat arlo guztiak e, ukitzen bituzuela, ez? Hori da gure lanbida ditugua ba, hori kasetaria argazki hori horin arte esamituanak eta ba gaitakuariako gara bueno laguna gara. Orduan, ba, holako bideiak edo proiektuak ateratzen direnean, hau da, ba, hori sortu dugun gutxugora bera irugarren bideoa, uh -huh. ba, bueno, elkartzen gara, eta gure denbora libretik e, tarteak ateratzen bitugu, ba, haneta hemen bideoak uh -huh. egarabatzeko. Ongi da, e, lapur diaraun bideoa da, bera ala ipatzen aurreko biak ere, e, baina artistak kera artea ipatzen dugula, arte gara faktoria, la baita esatea gaitik da, da, irunen, vitamina e, egiten ekoa, e, oiei esker edo, oiei laguntzaz, ez, gauzatua izan duzu e, lapur diarraun, e, bidio ez? Hori da, bi, irunen badago, vitamina faktoria ditzen den, hori, e, ba, artistentzako plataforma bat edo elkarte bat, eta beraiek asko lan egiten dute mugaz gaindiko hausekin, eta daukate, ba mugaz gaindiko ba, sorkuntza diru laguntza batzuk, eta hor horak ez duen un lapur proiektua, jasu genuen babesa, um, mila euro izan ditugu e, proditua haigin elizateko eta urtean zehar grabatu ditugun bideo guztiak eta erosi dugun materiala eta balapurdiko puntaraino hori ba bahar izan dugun gastua eta auto eta, Ba, Beraiai esker horda hendu ari zalmitugu eta ba, Beraiai esker, vitamine faktoriari esker Beraiai esker, proiektua aurrera atera dugu. Ongi da izan ere, lapurdiko berrogeita bat herrietatik, eh, pasastarete, e, bideoak ikusituenak ma, e, ma, konturatuko da, eh, zelena eskatzen duen, gero itzegingo dugu hortaz, baina lapurdia araund, ba, zer den E, ulertzeko, lehenik eta bine, esplikatu beharko genuke, lehen haipatu bituzun beste bi bideoak, izan ere lapurdia araun den aintzinetik, gipuzko araun bideo e, ere egintzen nuten, eta e, sekulako arrakasta izan zuen gainera, milaka eta milaka bisita edo e, izan zitu helarik. Baina, eskenean guzti dut, proiektu hauen guztien e, zar, zorrera edo medo asierako puntua, daba askotan joten garen la munduko beste puntara, eta ez ditugela esagutzen, ba, gure inguruan ditugun txoko pila bat. Hori, ba, goaz tailandeako ondo hartza batera, eta ez dugu esagutzen, ba, hemen bidearten dagoen beste ondo hartza sora uh -huh. Eta hori abia puntu hartuta, eta gure haitzakia hori izan da, ba, porritu guztietan, ba, zaiatzen gara. Azkenean filosofia berdina da, ba, abesti bat aukeratu ba, iru lau muinutukoa, abesti hori ba, zenbaitsatetan banatu, egipuzkoak ba, okazuan larogeita beratzea herrietan, lapur diarraundeko mm -hmm. okazuan berrogeita bat herritan, Eta bideo ba, txiki grabatu ba, iru lau bost segundukoak, herri bakoitzen eta gero bideo txiki hori guztia elkartuz, ateratzen ba, da 3, lau minutuko bideo bat non e, lurraldearen eh ba, herri guztiak e, erakusten dira. Uhum. Hori da gutxo gora berda ta claro, right. ba gure lurran hitzadenez ba gora gertzen da bakostaldea, barnealdea, herriak, iriak, frontoiak, elizak, illerriak ba denetariko guztiak E, Gipuzkoa laurogeita behar zierritu Lapurik langutxia gozkatu behar bada Ala eta ere e, Irugarren bilo bat ere bada Hau ja, e, froga gisa edo Egintzen dutena, bere, bere garaian e, Proiektu gisa edo Osatu baino lehen, eh? E, dancing in the Bass Country edo Euskal Herrian dantzan Hura e, e, Euskal Herriko festak, edo, eh? E, ba, e, euskal Herriko festak. Bai, euskal Herriko txokoak askenean. E, e. Badago tipobat munduan ibili zena, deintzen dela Mat Hardin, eta horrek grabatu zetun, ba, antzeko bideo bat, bueno, bera da sorrera bideo hagin zuena, baina munduko punta guztietan. Ordan guk ez daukagunez, horrekontuak ba, juteko australiara. Ba, ba zginen, piskanak euskal Herriko txoko guztietan, saspi lurraldetan, ba, grabak eta txiki hoieke egiten. Eta azkenean osatu zen bideo, eta aurreko gunean begiratu genuen, eta bost, ez dakit, ez dakitzen bat, ba, baina pila, pila, bat, japasadira sortz urte eta bost egun mila baino bisitari, ikustaldi gehiago, eta bideo horrenak hurri da, porque noiz benka agertzen da berriro, ba, edo bilatzen dute, edo aipatzen dutenun baiten, edo agertzen da, uhum. eta duk uste dut, alako gauza txikiak eta xumeak eta simpleak direnak, ba, politak direla, ba, ba gure lurra gehiago esagutzeko eta... Hmm. Ba Euskal Herrian edo Gimlapurdi eta Gipuzko artean basareak ba sortzeko. Gira, beraz, e, e, astapeneko bidiura, sortzik urtean bosteun mila bisita edo ikustaldi. E, Gipuzkoara hondek, gutxiago ditu, baina berriagoa da, izan ere, gipuzkoakoa e, duela gutxi bai. egintzen duten, ez? Ba, 2000 amaziko udazkenean aterazen uh -huh. eta ustud, berrogein mila izan guztaldinguru dituela uh -huh. e, Proiektura nola, nola sortu zen edo? Ba, lantalde berdinak eginean, hori, lau lagunak eta saan genuen, jo, beti, dan zinen da azka ontri 2000 eta bederatzean egin genuen uste dut uh -huh. Eta, ba, bidior, bigarren parte moduko bat, baina ez genuen, bigarren parte, bakarrik egin eginean, eman naginen buelta bat. Eta azkenan ba izketan izketan eta urte hortan zen 2000 Donostia Donosti Mimiata donosti basewa ba, kultura liburu liburua uh -huh. eta berain bitarte zera hori da beru laguntza em, bide bat zuten Eta ba, burratu zitzea igun hori, nipuzako herri guztiak bizitatzea eta bide hortan zegoen beste istorio bat, zen, zentzak antzerki modukoa, bat. Ba. Eta esan bezala, eh? ba, Basque kauntring, taldeko kidea zara ipatu bituko horain artean egin bilo zuten lanak eta azkenekoa ba, joan den astean. Hain zuzene, ba, plaza eratu edo argitaratu zen dutena interneten, lapurdi araund, edo zen kasutan Basque kauntring... E, talde, hori ingelez ez e, ba, Euskal Herri ratze. edo Euskal Herri Euskal herri egin ez edo, ez? Bai, Euskal Herria egiten edo lako zerbait. Mm. Guren arte izan gara, hori, ba, lau lagun elkartzen garenak eta ora ingoan jasen seguten joagian izen bat jarri behar dio zuen taldeari eta mm. ba, gure ez dakitzen baita aukeren artean askinean baskountrin aukeratu genuen. Mm -hmm. Gero, baskaunt tragin ere hor dauka, ba, saiatkera, ez uh -huh. dakit, eta horrengo zizen hori daukagu, eta, eta, ba, aurrera beste este proiektu renbat egiten badugu, ba, seguren ez, ba, hori erabetzen jarrituko dugu. Haipatuko, uh -huh. haitzinetik hai, e, gipuzko araund bideo egin dutela, horrengoan lapurdi araund. Ez dakit, horrengo netan lapurdi begiz jota zenuten aldeza horretik, edo zergatik hautatu duzu. lapurdi. Ba, bueno, azkenan, Vitamine Factoryarekin mugasain duko proiektua esan behar zenez, E, Eusk, Ipar Euskal Herria egitea, ba ez dakit, ehun herri baino gehiago ziren uste dut, buruzari naiz, baina uste dut ehun baino gehiago ziren, orduan duan zen, eta bueno, lapur di berrogeita bat, ira, eta gainera, ba, gure txetik urbilditugu, eta batzuk bai, ezagunak ziren, ba, bat esereko estaldekoak, baina hor barruan, ba, kanbo, asparne, ingur hortan lehuntze, eta hori, eh? barriak ez dira, inesagunak, hor da, ba, gure ere erronka bat zen, ba, barneko edo mendialdean dauden eh, herri hoietan ba, zer gara batzea jakitean. Horreban hori ba, izan da gure arronkare bai. Beraz, Euskal Herria ezagutarazteaz gaina ezagutzen duzu, bide batez. Hori da, eh? azkenean, gipuzkan ere berdina ageratu zitzaigun. Ba, Guztiogu adakigu zer dagoen, bai ba, gipuzako kasuan edo elapurtiko kasuan, ba, zarautzen, tolosan, eh, bayonan, eh, kanbon, eh, espeletan, baina ja... E, Luhuson, edo Itxasun, edo Lekornen, edo Lekuinen, edo Jatsun eta gainera e, iparraldeko kontuan batzutan e, Euskaraz eta Frantxizez herrien izanak askoldatzen dira, hor saia izan da edo bueno, hor e, ikerketa egin bar izan dugu jakiteko erre bakoitzean zerra batu behar genuen jakiteko. Eñaki, e, lapurdiko la Purdico herrietan agertzen zara zu, aipatu dugu, e, ba, herri batzuetan e, taldeka edo beste batzuekin agertzen zara, baina zu guztietan, eh, herri bakoitzan segundu gutxi batzuk besterik ez dituzu grabatu edo agertzen direna gutxienez bideoan. Hala ere, e, ikusten dira, ba, saso, u, urteko sasoi ezberrinetako arropekin, uda Udazkena negu ez denbora hartu duzu e eh? hau guztia ba, den eta tipa plangintza bat beharko zen duten edo Hori da gu lau, gutaldean laugara eta hori ba baku itza ditu bere bere lanak bere familiak bere kontuak bat gainera kanpoan bizi misida orduan ba hasi ginen grabaketa udaran eta udalan grabatu egin hori ba, bideo ikusten da baude plano batzuk dron batekin dron batekin egindakoa mm horia -hmm. e, e, e, e, airetik eta oso oso mm -hmm, ikusgarria, ikusgarria eh? geratzen dena Ordan, udaran batez ere, garabatu genitun hoiek, orduan hor ikusten da eguraldiona dagoela, eta gero, garabaketa jarritu genun asaroan, batez ere, iru egunetan e, garabatu genitun bideo gehienak, eta kasulitatez egun horietan ere eguraldion esan genun, orduan bai ikusten da hori txamarra batekin gaudela, edo, bueno, piskat ez gaudela galtz motzetan, baina eguraldiona egin zuen, eta bideoaren ja, garabaketa gehiena bukaituta geneukanean, Ba, ginen, ba bideo batzuk berriro grabatu nahi genituela edo ba mm. enlace batzuk edo edo ba, hori ba, sati batzuk nahi genituela grabatu berri eta hori eh, hori sí. da hori abenduan egin genuen eta hor bai baia izango den aukera gehiago jendea mugitzeko eta gurekin hatotzeko uh -huh. orduan ba hoiek orren abenduan orren dela aste batzuk grabatu genituen beraz labetik atera berria hori da hori uh -huh. da uh -huh. eta jo, Beti guna genuen jende asko ateratzea, baian lapurdiko jendearekin aian, ba, mugimendu gehiago sortzea, baina gero, saia da gero, ba, grabaketa egun jakin batean, ordu jakin batean, mm -hmm. ba, jendearekin geratu alizatea, ba, azaroko oste egun goiz batean, e, ba, lapurdiko horri batean, eta gero ere, oren gobideoan, e, pixkat ardatza edo lotzen duen guztia musiko bada, mm -hmm. eta hor jauzioak ikasi behar dira, eta nik uste noen errazao izango zela ba, gure inguruko jendearekin ba, jauzi horiek erakustea eta ez da inerreza, hor duan horire kostatu, kostatu izan da. Mm -hmm, Gide, aipatu duzu droi bat, baliatu zutela zenbait planuetan, ba, izan ere lekorne uste dela irudik uzgarri batekin hasten da videoa. E, ez dakite, irudi aldetik edo argazki laritzaren adetik ere, ba, nola utatu bituzuen ba, lekuak, iru lau segundu oientzako, Hauzaz e, edo herri e, ba, bako txeko gunea dirazgarriena, edo nola? Bai, ba, dron, droiekin batekin gara jo, irudiak, eske itxusia dena droen batekin e, politagoa bihurtzen da Horrek ezaztutu esan nahi, bai, zerutiek, zeruti, hori, eh? hori da, eta baina karo oso mugatua dago e, aireportuak urbil daudenean, eta gure lurran ba, e, ondarriko aireportua dago, biarritzekoa, eta gero Barnek ere, itsasun uste dut, txiki bat dagoela, ez dakitu orain erabiltzena... Bueno, orduan, ba, dron, dronak berak sistema badauka, orduan, aireportu batetik hurbil dagoenean ez dugu grabatzen uzten. Orduan, azkenan aukeratu behar esan ginituen, ba hor, uste dut, nire urruña ziburu tartean, hor tarte libere bat eta gero, barnek aldean, ba, lekuine, lekorne, eta gero beste baten bat, eta azkenan grabatu dugu eta senperen ere ba, adibidez, Eta asparrenen, ba, dronak usten zigun lekutan, grabatu dugu. Orduan duan ez du direla guztira, ba, sortzi amare herri. Eta uhum. gero horrekin ba, grabatu alizan ez duguna, baina ja, betiko moduan grabatu um, dugu. Bida. Eta lekuak hausaz edo zergatik? Ba, pizkanaka, pizkanaka, hor azkenean... Sarran egin ez, eh, ba, leize, leizearen eh, sarreran. Ez, eh? Bai, hori da, baude leku batzuk ba, kanbon e, arnaga etxean, e, espeletan peletan piperrekin, uh -huh. ba, jonan, ba, ibaiaren ondoan akate derala ikusten dela. Uh -huh. Dikustu, baude leku batzuk e, oso adirazgarriak direnak eta erraixak zirenak. Uh -huh. Baina gero gainera lapurdik dik erritxiki asko dituela, ba, saia eta gure metoda ez da oso, oso ez, da kit, ez da oso komplikatu, haba loge mapa bat jarri, eta bizkanaka ba, interneten begiratzen edo edo Euskal Herria argia vidaien el erreportajeak e bilatzen eta bizkanaka bideoa osea hori atxokoak osatuz gero ere ba, videoa, sa, ba, ori, uh -huh. Giorere, ba frontoi eliza, plaza pulidasco de orduan hori ere errekurtso ona zen. Ba eta gainera frontoi ezberdinak mota daude, ba, pareta bate, bakarrekoak, biparetakoak, trinketea, gora oh. hori irakutxean egen nuen. eta gero, azkinean, grabaketa eguna e, ba, egitera joaten zarenean, bagian iristen zareta, jo ba, txoko poliet bat dago, etxe poliet bat dago, adibide bat e, urketan grabatu genuenean, hori, auturribailaren ondoan, ba, batean hor, e, errepiedaren ondoan, ikusi egen errota errotazar bat, Zubi e, subi batekin eta hor ah, grabatu genuen. Azkenan modu asko daude, ba, edo herri batzuetan ere bi hiru lekutan grabatzen genuen eta gero politena edo esberdinena, adibidez, no. ba, ba, di, ba, Frontoi edo liza asko ditugu nere itunes ba ez da kiserrian beste gosa bat aukeratu dugu, ba esbreina egiteagatik eta no, e, labur bat izanik lan eskerga ondia eskatzen du, ikusten dugun bezala, e, e, baina bideolabor bat izanek ez dakit espereski e, sare sozialetan kontsumitu hau helbururekin egina den, edo edo ez. Bai, ningu uste dut, bideoa hauek dira, ez dakit, bario, niri geratzen zait, Facebook eta olako sare sozialetan ba, batuten azteneiz bideo bat ikusten, gero beste bat, e, nahi gabe azteneiz beste bat ikusten, eta konturatu gabe be aztenais hori ba bukatzen dut orduerdi ez e, ni biteko artean galtzen olako bideak ikusten eta el hori da ba minutuko zerbait erresa eta motza egitea mm -hmm. ba youtubeen edo whatsappetik bideo elkabanatzeko edo facebooken elkabanatzeko eta orduan asmoa edo el azken asken el burua izango litzateke ba gendeak bideoa ikusten duenean, gauza zerbait askarra denez denean denez ezin ba, ez da hortikangiago atera ba, Gero jendearen erronka edo tarea da, ba, herri hoien izenak... Eba, ba, esnekien eh, asparren fronteua eseguela esnekien oh. eh, espeletan, ba, gero jendearen tarea da, herrien oh. herri hoien izenak apuntatu Gehiago ikertu eta mm. ba onbidea guk dugu eta, eta orain jendearen lana da ba horiek bisitatzera joatea eta Euskal Herria mm. gehiago ezagutzea. Ongi Eta bide ikusi eta partekatu, ez? Eh? Horria. <laughs> partekatu lekarbanatu hori da beti egin behar dena, ba <laughs> jende geihaborengana iritseli ezatikoa. Mm -hmm. Eh, bueno, azken bi e, espero altzen duten ba halako arrakasta daukaitea, Lapurdia araunde ikustekoa da, baina ikusten dugu ba, egun, e, egunero ba, mila bisita inguru dituela. Baitu sorti urtetan lehen dabiziko bideo egintzen dut elarik, bosteun mila eh, ikus lehe do, ba, bindu bituela, espero alten dut elarako, ez dakit, oi hartzunik edo. Ba, asierakoa inginuenean, bat, que ba, esgen un bater espero, eta de hecho, asierakoa inginuenean, elburu hazen, bueno, bateratzen zen jendeari erakustea, eta jo nahiko hori ba, bola bat egin zen elkarrabanatu zen pila bat, eta Bideo hobekina ja, gutxo gorago, el buru hori da, ba, internetera igotzea eta elkarbanatzea eta bideoari ba, buruz hitz egiteko aukera sortzen bada edo hor bat egiteko aukerarik sortzen bada, ba, orkestea. Orduan, ba, ba, ba, bai, gainera daramago bari 8 bete libete bideoa pentsatzen egiten, grabatzen, buelta bat ematen. Orduan, hori, ba, aurkezpen eguna iristen denan da. Bueno, azkenean hemen da. Orduan, ba, da azkenean ba egin duzu lana erakutsi alizatea. Mm, Ongi da, baina bueno, barrakasta ikusirik inaki, ez dakite Gipuzkoaren ondotik lapurdiko herri guzti pasatzen da eh, Bizkaian, Araba, Nafarroan, Xiberoan, Basen Nafarroan handik noiz pasatuko hotez areten behar baton batez bate esperoan egongo da. erritik, ez dakita asuma duzuen honekin segitzeko, provintziz provintzi edo... Ba, zerratik ez, arianez, gara, lana behar da abateratzeko, eta arianez urtetik urtera, baina zerratik ez, ba, bozt, haman urte barru euskal herri guztia esagutzea. Araba, Benafarroa, eta lapur eta Siberua eh, ez dituzte herriasko, groia bizkaia ditu egun gora eta, uh. eta Nafarroa ditu pila-pila bat, orduan Bizkaia dan aforas dekin nola egingo benituzken baina bueno Araba e, Benazarroa eta Xibera nikuzte dut egin daite eske la orduan mm. ba edo jendeak gure guri gonbitea berali nahi badigu eta bide, bide lagun izan ba hor mm. ba, gaude eta, eta Proposa mena jasutzeko prez ere bagaude. Han ere komplikatzen zaizu ez. E, ekuazioa, iba, esan nahi betu. Eh? Urrutiago dira eta bide gehiago berra da. bidai berean herri gehiago egin beharra. Bueno, astebeteo eh... por hartu garra dugu bestela bideo astebeten grabatzeko hartuko egonuke. Hori arazoa ez da izango. Ongi da, ba. E, zuetaz edo zuen lanetaz gehiago jakin nahi duenak, ez da ki behar duen interneten. Nuski? Bai, ba. Youtubeen lapurdi arraun, lapurdi arroun sartzearekin, Eta horrein jagu ebune bat daukagu martxan proiektuari buruz ba, gehiago itzekiteko. Eta hori da ba, gure taldearen zenarekin. baskauntrin.com uh -huh. Baskauntrin inglesez izango alitzu esala, orduan... Ba, jendeak, hori google bestela behiatu da, eteketa topatuko dute. Ongi da, ba, bukatzeko gure gombidatu egin, gombidei galdegiten diegu kantu bat e, eskatzeko, galdegiteko ez dakit. Ba, ni gukora ingoan, e, ba, lapurdiko patxeta konpainiaren taldearen musiko bat erabili dugu, uh -huh. abestia bidartarrak ditzen da, orduan, ba, beraiei eskatzeko, ba, beraien e, abestia erabili dugulako, eta hori ba entzuteko eta ezagutzeko sekanta erabili dugun hmm. ba nikuzte dut kanta izan bar dela hori onida ba horrekin gustoren zaitugu eta mi esker milesker sue egunor bidaxter egdiska lau eta Do lanta hiru Eskoi Ertizkalaueta Kruseta yeah! dio